Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Casa de la jumătatea drumului Pe povârnișul unei pitorești coline din Italia, la jumătatea drumului dintre Veneția și Verona, se afla un mic han. Într-o noapte poposi acolo un drumeț. Încotro mergi, îl întrebă hangiul. Sunt din Veneția și mă duc să mă stabilesc la Verona, răspunse drumețul. Ia spune-mi, continua el, cum sunt oamenii din Verona? Cum erau oamenii din Veneția? Întrebă hangiul. Sunt niște oameni înfiorători, exclama drumețul. Sunt indiferenți, reci și distanți, nu ridică niciodată un deget ca să-i ajute pe ceilalți. De aceea am plecat. Hmm, fă cu hangiul, atunci nu o să-ți placă la verona. Oamenii de acolo sunt exact la fel. Dezamăgit de spusele Hangiului, drumețul se retrase în odaia lui. Mai târziu, în aceeași noapte, sosi încă un drumeț. Încă tră mergi, îl întrebă Hangiul. Sunt din Verona și mă duc să mă stabilesc la Veneția," răspunse cel de-al doilea drumeț. Ia spunem, continua el, cum sunt oamenii din Veneția?" Da, oamenii din Verona, cum erau?" întrebă hangiul. Sunt oameni minunați," exclama drumețul. Sunt atenți, calzi, prietenoși și psăritori la nevoie. Mi-a părut rău să-i părăsesc." – Atunci o să-ți placă la Verona, spuse hangiul. Oamenii sunt exact la fel. Morala Ceilalți reacționează față de tine în același fel cum îi tratezi tu pe ei. Urmează partea întâi, intitulată Cele trei elemente esențiale ale naturii umane.